gyerek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejjancsi YouTube csatornájára, közben megillazító magam. Iratkozzanak fel a Kejfejancsi Facebook oldalára is kövessék. A mai vendégek ABC sorrendben: Csintalan Sándor és Jó Gábor. Jó napot. Én most már olyan mértékben kiszolgáltattam magamat nektek, hogy nem is készültem, tehát nincs téma javaslatom. Beszélgetni bármiről hajlandó vagyok, vagy kész. Egy többé kevésbé vagy. kész vagyok, vagy képben vagyok a világgal, bár ez nem tudom pontosan mit jelent. Mi a felhozatal? Előétel, főétel, deszert? Indig való. Miután tegnap estig, ugye itt történt valami? A június 8-a van, jó. csütörtök. Tegnap estig az a kérdés, az, a, az volt a kérdés, hogy vajon ezt a gátat, kirobbantotta föl, hogy robbant föl. Engem a háború nap mint nap izgott. Velem él. Ma reggel, ezért nekem ez a legfrissebb, amikor jöttem. Mielőtt eljöttem, egyrészt megnéztem, hogy műség, és két fontos cikket is volt szerencsém elolvasni, és két fontos információt tudtam meg, amit szívesen megosztok, mert a Útközben, ahogy hallgattam a rádiót, erről nem nagyon van beszéd, és még mindig ott tartanak, hogy vajon ki. Még 72 72.92 óra, mire látni fogják 72.96. Igen. Hát ez az ő pehő, kérdezse. Igen. Hát, a kiderült, ugye, hogy ezt a gátat az orszok őrizték. Tehát az oroszok birtokában volt. Ez az egyik tény, tehát fontos tény. A másik az az, amit meg lehetett tudni, hogy ezt a gátat az ukránok rendelkezésére álló rakétákkal és tüzérséggel lehetetlen. Sőt, mi több ilyen tünetek nem is voltak, ezt érzékelték volna a műholdak, és lebekkel, hogy mondjuk az ukránok lövik, de teljesen értelme. De mi az, amit téged ez ügyben foglalkoztat? Fölösleges lövöldözni. Tehát az oroszok felrobbantatták. Engem azért foglalkoztat, mert tekintette arra a tényre, hogy számomra ez a orosz ukrán háború, ha úgy teszik, erkölcsi kérdés is, és bár 70 fele járva nem kell, hogy hülyének nézzenek teljesen, ez nagyon fontos volt a lelkemnek, hogy mondjuk ezt a gátat ne az ukránok robbantsák föl. Így és az északi áramlatot kirobbantotta föl. Azt nem tudom, de ezzel most nem tudom, mit akarsz mondani hát egyébként. Nem, semmit csak, hogy... Omgó. Nem, azt nem tudom. Azt nem tudom, nem tudjuk, nem tudható, mindenféle verziók vannak. De most hála annak a magasságosnak, e, abban a helyzetben vagyok, hogy a gát felül nyugodtan alhatok. És ezért nekem örömet okol. Ez a helyzet. Van még... Tal nem, maradjunk itt. Talán az ATV-n néztem egy csat, nem néztem, belenéztem, és ott hasonló téma volt, és gyakorlatilag, ami engem elképesztett, ugye van a foci meccsek után előtt ilyen szakértőkkel beszélgetés, és nagyjából ugyanilyen volt. Milyen? Tehát megítéltük a Real Madrid és a Juventus oldaláról, megítéltük az oroszok, és megítéltük az ukránok oldaláról, de még az egyik esetben döntetlen lett az eredmény, itt egy háború van, és ezek az emberek képesek egymással úgy beszélgetni, hogy ezt teljes mértékben figyelmen kívül hagyják, arról nem beszélve, hogy közben megjelenik a druk. Tehát épp Kovás Gergelyel a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnökével beszélgettem a minap, ezt már lement, ahol ő is ezt a szót használta, az én számból vette ki, hogy ki kinek drukkol. Márpedig az ember azt gondolná, hogy egy háború az nem ilyen kérdése, és ez mégis ilyen szinten megy, és ez egyebek között annak a mérhetetlen propagandának a következménye, amilyen mérhetetlen propagandát ma egyébként minden közéleti kérdésben tapasztalunk, és ami engem elképeszt. Engem leginkább ebbe az egész háborúben, miközben én egy abszolút, nagyon súlyos morális kérdésnek tartom, tehát ebben én nagyon-nagyon mélyre el tudok menni, de a, a leg, ami a leginkább, hogy mondjam, felháborít, bosszant, saját magommal, magamra is vonatkozik ez, amit mondani fogok, hogy mennyire beleszokunk ebbe. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy beleszokunk ebbe. Tehát hogy Én emlékszem még arra, mert nagyon bennem van, amikor február 24-én ez kitört ez a dolog, és ugye ráment ez a borzalmas propaganda gépezet erre az ót, ótvaros hazugságra, hogy itt háborúba viszik ezek a szerencsétlen Márki Zaj, meg az ellenzék, a baloldal, meg anyámkínja, a nemzetet, és ezt persze én nem hittem el, mert miért hittem volna el, azon kevesek közé tartoztam, akik ezt nem hiszik el. A nagy többség, ezt egyébként elhittem még az ellenzékszavazói, de nem ez volt az érdekes, hanem az, hogy olyan elementális félelem volt mindannyiunkban, hogy, hogy a, a, én rosszul aludtam ettől. Tehát a, itt volt bennem, hogy mintha részt vennék ebbe a dologba. És aztán elteltek hónapok, és ma már... Ez, van ez a borzalom, és ugye azt mondod, hogy te most megnyugodtál, már az oroszok, de hát ott azért, mit tudom, hogy hány tízezer ember van életveszélyben, elmosta az életüket, a, a tulajdonukat, a házukat, a lehetőségeiket, Je, ezzel megállították az ukrán csapatok előre vonnyomulását ezzel a kis történettel, tehát ugye nyilván hogy hetekig nem lehet semmilyen haderőbe átkelni, tehát, hogy beleszokunk ezekbe a történetekbe, az életünk részévé válik, van, aki elolvassa, van, aki már nem olyan nagy figyel Elemmel. minden valamire való online vagy nem online felületnek van egy háborús rovata. Igen. Úgy van, ahogy mondott, hogy drukkolni kezdünk kikinek, de azért reményeink szerint a nagy többség azért nem az orosz agresszornak minden propaganda ellenére, bár érezzük ezt a nyomást nagunkon. De hogy egyszerűen az ember valami elképesztően ö, ö, tűrőképes ezekben a dolgokban. Tehát ma már én nem azzal kelek fel, hogy, ezek a, hogy 10 millió ember elment ebből az országból. Tehát gondoljunk abba bele, hogy ez azt jelenti, mint ha Magyarországról fogná magát, és 3 millió néhány hét alatt vagy egy éven belül elmenne innen, méghozzá nyilván a, akik jobb módúak, jobb helyzetben vannak, megengedhetik ezt maguknak, tehát nem a legrosszabb helyzetben lévők mennek el. Egy ország kvázi felszámolódik a szomszédunkban, és tulajdonképpen ezt ilyen kics közönnyel, pici érdeklődéssel, kicsi drukkolással, ahogy mondod, nézegetjük ezt a történetet. Ugye volt már ilyen a közelünkben, mert a délszláváság tulajdonképpen, hogy mondjam, ugyanaz egy polgárháború volt, tehát ebben különbözik a dolog. Ugye nem, nem találtunk egyértelmű, én nem találtam egyértelmű felelős a dologban, de itt egyszer szemlél, külső szemlélői vagyunk valaminek, ahol emberek tízezrei haltak már meg, vagy még több, nem nincsenek ugye pontos adataink, milliók vesztették el a lehetőségeket, a élethelyzetüket, családok bomlottak szét, gyakorlatilag egy ország megsemmisülését figyeljük, közönnyel, drukkal, érdeklődéssel, kevésbé nagy érdeklődéssel, ma már nem ez a fő témánk. Mert hát annyiban igen, el. hogy a háborús infláció által permanensen emlegetve van, látszik egy hazugság, ők tudják a legjobban, hogy mekkora hazugság és Ugye én azt a történetet hoztam, elnézést, ahogy gyorsan elmondhatom, mert ide kapcsolódik csak azért, hogy mostanában voltam fönn a osztrák-szlovén-magyar határ környékén egy kis faluban, egy őrségik kis falu, én rendszeresen járok oda. És ott ismernek engem, tudják, hogy ki vagyok. Jobban vagyok, és ott át szoktam menni, mikor már a gyerek meg az asszony lefekszik a kocsmába, vagy egy késő nyitva lévő kis kocsma van, ahol a helyiekkel iszogatunk, beszélgettünk. Én egyébként nem vagyok egy kocsma járó, sajnos, de, nagy, de imádom ezeket a helyzeteket. És ott ültünk öten, négy helyi, ilyen negyven körüli eh, hozzám képes fiatal ember, meg én, beszélgettünk. Helyes, szimpatikus, értelmes ö, ö, ö, ö, ö, fickók, ismerjük egymást. A beszélgetése pontján én megkezdtem kérdezgetni őket, hogy ők hogy, élnek, hogy élnek most, hogy élik meg ezt a helyzetüket. A négyből három külföldön dolgozik, tehát vagy Ausztriába, vagy Szlovéniába, a mind a négynek a gyerekei külföldön szlovéniai magyar iskolában tanulnak, minden reggel átviszik őket, Magyar iskolába, szlovén-magyar iskolába. És akkor rákérdezek, hogy miért jártok ebbe az iskolába, hogy miért ezt választjátok, akkor nem azt mondják, hogy azért, mert ott megtanulnak szlovénul, vagy mit tudom én. Azt mondják, hogy nem bántják a gyerekeket. Békéhagyják. Nem viszem át, azt nem mondok falu neveket, mert nem akarok senkit. Nem viszem, át a szomszéd faluban ott is van egy, iskola, egy, magyar, egy rendes magyar állami iskola. Ott bántják, itt nem bántják. békéhagyják őket. Ez egy érték nekik. Átviszik. A hova jártok vásárolni? Attól függ, hogy mit veszünk. Egyik se vásárol Magyarországon. Közértbe, Ausztriába, benzinér, Szlovéniába, és itt tovább, és itt tovább. Ez ugyanaz, mint a háború? Igen, de és akkor meg kell, hogy hol dolgoztok, tehát hogy nézzük körbe. A négyből egy dolgozik Magyarországon, három valahol a környéken. Az utolsó kérdésem az volt hozzájuk, kire szavaztok? a Fideszre. És mondom, miért? Hát ezek szerint itt nektek, ami van, az nem ebből van. Tehát nem vagytok elégedettek. Egy, és nem volt egyetlen agresszív, kellemes, baráti beszélgetésen. És azt mondja, azt mondja az egyik erre nekem, és láttam, hogy a többiek egyetértenek, hogy Gábor, ezek megvédenek minket. Tudjuk, hogy lopnak, tudjuk, hogy erkölcstánk, tudunk mindent, de megvédenek minket. Ezek adják a mi békességünket. Csak azért mondom, hogy ide visszaérünk, hogy az üzenet Visszacsatolódik számomra mindig nagy kérdés, hogy hát annyi minden, hogy, hogy miért nem omlik össze ez a rendszer, hogy miért, hogy, hogy ilyen gazdasági helyzetben, ilyen, ilyen infláció mellett, ilyen nehézségek mellett, a nagy rendszerek működésképtelensége, és nem is, de nem is repedezik. Tehát még az sincs, hogy azt mondanánk, hogy jó, hát elvesztették ugyan a bizonytalan szavazókat éppen most, de ha lenne egy választás, akkor valószínűleg visszamennének a törszavazók, ez a 2,5 millió, ez stabilan megvan, ezek már nem is fideszes, hanem Orbánista szavazók, és ott ül az ember egy kocsmában, és megvan a magyarázat a biztonságért. Nem tudom, Gábor, én tökéletesen értem amit mondasz, és nem voltam, tehát nem áll módonban ezt vitatni. Én ezt azzal tudom modellezni, hogy ugye egy kapcsolatnak több módon lehet vége, és tudom, hogy mindig nem szeretik a politikusok, ha ezt egyébként más kapcsolathoz hasonlítja az ember. Egy kapcsolat véget érhet attól, mert hogy az embert elcsábítják, egy kapcsolat véget érhet attól, hogy az ember beleun. De amíg egy kapcsolatból ki lehet szállni úgy, hogy az ember egyedül marad, az országban nem lehet úgy élni, hogy az ember elveszti a pártját, és akkor egyben elveszti a kormányzóerőt is, mert lesz más, aki delegál mellé ilyen kormányzóerőt. Magyarul. Én nem vagyok kormánypárti. Én negy, nagyon nehezen vagy lehetetlen magamnak elképzelni, hogy a fidesz kdmp re szavazzak, de legutóbb révés Sándortól a Budavesti lakógyűlés kapcsán kérdeztem, hogy ő egyébként unikummal szavazni a karácsonyra, és egy hosszú mondat révén mondta, hogy nem kizárt, egyébként egyszer rád szavazott, az benne volt a, a beszélgetésben, hogy egy időközi, vagy nem tudom milyen választáson a csintalan került elé. Jelen pillanatban én a fidesz kdnp kívül más olyan erőt, amely erőt képvisel, amely véleménnyel bír egy csomó dologgal kapcsolatban, amivel nem értek egyet, de akkor is pregnása jelen van, és választott különböző kérdésekre beleért, vagy egyik el se értek egyet, az a fidesz KDMP a többiek azok ilyen mozaik-szerűen vannak előttem, de ez lehet, hogy az én egyéni szotszpol probléma. még egy mondat visszatérő a háborúra, egyáltalán nem, drug, nincs is viszonyom ehhez a drukkolós problémához, amit elszonáltatok a háborúval kapcsolatban, mondjuk annyiban igen, hogy hányok tőle, hogy ez ezért vált. Nekem ez napi gyöttrelem, annál is inkább, mert nem egyszerűen orosz-ukrán háborúnak gondolom, hanem én komolyan veszem az oroszokat ebben a történetben, akik sajnos nem különösképpen figyel oda, vagy kevesen figyelnek oda, deklaráltan ugye. Eurázsiában gondolkodnak, ami egy ruszki-mi dominanciájú politika, és ezt fegyveres agresszióval érvényesíteni akarják, vérrel és minden kutya fülével. És ebben az a tény, hogy ebben én szerintem egyszerű a választás, tehát egy az áldozattól megkülönböztetni, az egy mélyen erkölcsi kérdés, és nagyon-nagyon szomorú vagyok attól, hogy ebben az országban oda süllyedt. Elköltsileg a közönség egy jelentős része, hogy ezt, a, ezt az egyszerű tételt és ezt az egyszerű igazságot nem képes fölmérni. És igenis, ebben az is nagyon fontos, hogy az áldozat népírtásban ne vegyen részt, mert az, ami történt, ez egyébként is népírtás, ami történik, és ami egyébként az orosz hadviseléstől, ha úgy tetszik, az Ukrántól sem idegen, hiszen ilyet csináltak szálinék az első, a második világháborúban is visszavonuláskor, hogy a saját népükre rárobbantották az egész várost. Ez az egyik megérdésem. Pont és a gátat egyébként. Igen, igen. És egyébként ebből a szempontból, ha úgy tetszik, a, a, a gyerekeimig, az unokámig érzem ennek a, a dolognak a, a, a rettenetét ez az egyik dolog a másik öm, én idáig még egyébként azzal a válaszsal nem találkoztam amit te mondtál az én fejemben van ilyen meg gondoltam, hogy gondolják ezt emberek akikkel én idáig beszéltem én is, hát ott a környéken is meg itt is, meg ott is, meg amott is meg évek óta napi végül is ez közelebb esik ahhoz, amit a János emleget, mindig azt mondják nekem, hogy hát nincs más. Nincs más. Kire? Nincs más. Kire? És ahogy most úgy látom, ez most így nem került terítékre, valószínűleg ez így is marad. Annak a kockázatát nyilván valóan nem fogja vállalni a választópolgár, hogy fölfogja meg, honnan is lennének történelmi előzményei, nem kell attól nagyon beszalni, hogy egy országban rendszeresen kormányválságban, ha az egyébként valamilyen módon, attitüdjeiben és struktúráiban demokratikus. Amúgy meg a másik dolog, amit hoztam, de összekapcsolódik ehhez. Ugye két nappal az előtt volt az el nem híresült Szijjátóm interjú, ahol elmesélte hogy ő neki halvány fogalma nincs, mint a külgazdaság és külügyminiszternek arról, hogy mi történt azzal a 176 milliárd forinttal, amit a lélegeztetőgébekre kidobtak. Halvány lila fogalma nincs arról, hogy mi történt a lélegeztetőgépekkel. Halvány lila fogalma nincs arról, hogy megsemmisítették az iratokat. Halvány lila fogalma nincs arról, hogy voltak-e iratok egyáltalán, és még csak el se híresült ez a probléma. Az, hogy nem bukott bele, és hogy az Orbán nem állította föl, az benne van a pakliba. De hogy ez már majdnem az arasz háború dimenziója, hogy 176 milliárd forintot kaszáltak életen és halálon. Mert azért ez a lélegeztető gép, ez annak idején élet-halál kérdés volt, és akkor azt már nem is teszem hozzá, hogy meg se az országban hogy a világon relatíve itt haltak meg a legtöbben. És fognak is a legtöbben. Bármilyen dolog történik. Szóval egy ilyen helyzetben stabil a kormány. Nagyon érdekes dolog, mert ugye ezt az ember igazán értelmezhetővé csak akkor tudja tenni, hogyha a saját szintjére hozzam, hogy a magyar népel én nem tudok mit kezdeni. Én egy vagyok közülük, de hát ennyi a maximum. Ide tartozó történet, ugyanennek a pázolnak darabja, miközben húsleves és villanykörte. Ilyen pázl nincs. Ez a Budai Gyula féle történet. de Zsű andrás. Hogy Budai Gyula két civilt akart volna rábeszélni arra, hogy karácsony Gergely és kisambrus ellen vajon Városháza eladási. Ügyben, és ez valahogy eljutott a Dezsőhöz, ki tudja milyen módon, ezt épp úgy nem cáfolja senki. Ma kérdezem Kisambrustól 8-án csütörtökön, hogy ő is feljelente, mint ahogy a karácsony feljelentett, mondta, hogy gondolkodik még rajta, de én kérdezem, én ugye a naív evvel kapcsolatban is azt gondolom, hogy nem, hogy kivárja a csütörtököt, amikor beszélgetünk, hanem aznap, amikor először itt vagyok, fölhív telefon, és azt mondja, a fiala, milyen skandálom történt, én ezt országvilág elé akarom tárni. <gül> hát ez egy jó kérdés. Ö, én ezt az egészet nem értem. De, de ez, ez inkább a... Mert igen, összeérnek ezek a dolgok, de ez inkább abba az irányba megy, amit én mondok, a, és hogy azt mondod, hogy még nem hallottad ezt a biztonságérzet című történetet, mint magyarázatot. Ugye a, Tudok róla, egy, csak én még a fületben nem hallottam. Hogy ilyen... ilyen hogy, hogy, hogy, hogy mi az oka ennek az érzéketlenségnek, hogy tulajdonképpen a tűrés küszövünk olyan magasra ment már, hogy bármiről azt gondoljuk, hogy, hogy nem számít. Ugye itt tényleg ezek mind olyan példák, és végtelen mennyiségbe tudjuk sorolni, amiben hát az, hogy az miniszter helyettese ja. a zacskóba fogadtál a pénzt, egy autó, szóval hát azért én láttam már korrupciót messziről, tehát azért valaki ennyire hogy mondjam, gátlástalan, és veszély, a veszélyérzet minimuma nincs benne, és ebben nem, nem bukik bele az igazságügyminiszter, nem a helyén van, sőt fontos szereplője a kormánynak, de teljesen igazad van az, hogy eltüntetnek dokumentumokat egy minisztériumból. Tök mindegy, hogy mi az. Tehát nem is, egy ilyen fontosak. Hogy a fenébe lehet? Szóval ilyen nincs. Sem. Ez egy következmények nélküli ország. Nem. Ezt szoktuk mondani. De én azt gondolom, hogy ez így van. És ennek, a, a, és néztünk csak elnézést az árujelél. Most a, a néhány hónapja ki, vagy egy hónapja talán kijöttünk egy elemzéssel, egy, egy kutatással, hogy 2002 és 2022 között hogyan változott a Fidesz szavazóbázisa. Mert ugye van egy ilyen összeskés ez ezügyben, hogy sokkal képzetlenebb vidéki az információt kevésbé befogadóvá vált, tehát hogy volt egy választói csere. Na most ebből a kutatásunkból az derül ki, mindenkinek a figyelmében ajánlom, hogy ez nem így van. Tehát a Fidesz választói, a törzs választói csoportja, akkor is már két millió körül volt, most egy kicsit ez több, nem sokkal, Ugyanolyan két szempontból változott, megöregedett, tehát egy 6-8 évvel öreged, mint volt, ami, ugye, tehát a fiatalok nem léptek be a képbe. Egy-kettő nőiesebbé vált, tehát több benne a nő, tehát relatíven megnőtt a nők aránya. De egyébként iskolai végzettségben, lakóhelyben, egyebekben nem változott. De én ezen nem sorálkozom, pedig a következmények nélküli országot illeti, azt én mindig is szelfoltam egyrészt. A saját ismerettségemben nevek használata nélkül pedig ezeket nevekkel kéne mondanom, hiszen én nekem túl kéne lennem az összes szembesítésen, amit én ilyen alkalmakkor megteszek. De sajnos nagyon sok szembesítés elmaradt, egész egyszerűen tudomásul kellett vennem azt, hogy az illető megváltozott, ezek az emberek, ők, illetve a feleségeik egy sor esetben a státuszkót őrzik, azt a státuszkót, amit már nem akarnak elveszteni. Miközben korábban nem voltak kifejezetten fideszesek, de a státuszkójukra az elmúlt időben tettek szert. Ami pedig a következmények nélküli országot illeti nem igaz. Mindaz, amiről beszélünk, az egy következmény, akkor is, hogyha nem olyan, mint amit szeretnénk. De, hogy az érzékenység teljes mértékben jelen van. Csak éppen furcsa helyen jön elő, azt éppen a suhajda és a gálvölgyi történet biztos bizonyította, ahol az emberek tömegével mutattak érzelmeket, pro- kontra hogy ezek pozitívak voltak, vagy negatívak. De ezek János Türen... pótselekvések. Pont azért vannak, ezekben én, élik ki az emberek. Én értem, én azt mondtam, Gábor, hogy van. Tehát, hogy az, hogy pótselekvés, az már csak egy változat. Itt arról van szó, hogy jelen van. Az egy másik kérdés, hogy kerülő utakon jön elő. De ami a pót cselekvést illeti, ott is óvattal, hiszen a Gáborgyi lányok. A teljes körítéstől eltekintenék, arról beszélnek, hogy a mentők kapcsán e, hogyan szembesüljenek a mentők helyzetével mások, hiszen bárkinek az apja, anyja, testvére, ő maga kerülhet bajba, és az, amilyen helyzetben a mentőszolgálat inkluzíve győrfipál került, az egy hát, az egy szinte megoldhatatlan helyzet, amely, ha fönnmarad, az éppen ennek a következmények nélküli országnak a sajátos következménye lesz, hiszen egyébként abba minimum györfi állnak bele bukni. Azért ennél tovább kell mennünk intellektuálisan, mert az a helyzet, hogy ezzel a nincs mással is, szerintem azt mondják a, a jó népek, hogy egy történetet hallanak, ráadásul egy nyelven, ráadásul ez a nyelv borzasztó skizofréniát sugal, most nem erőltető a háború dolgát, de Figyeltek majd, de háborús költségvetés van. A háborúra való hivatkozással, ugye van felhatalmazási törvény, rendeleti kormányzás, Itt. és a többi sor. Védelmi költségvetés. Védelmi költség, kutya fő. Háború van, mondja Orbán Viktor, háború van. Oroszországban nincs háború, ugye? Hát Oroszországban sok-sok éve jár azért, hogyha valaki kijelenti, hogy háború van. Sehol nincsen védelmi költségvetés orba, sehol a környéken, sehol. Ez az egyetlen hely, ahol egyébként rendelti kormányzásra van, a háborúra való hivatkozásra. Ez a szegény karácsony igazat mondott, amikor azt mondta, hogy az orosz metrókról nehéz most tárgyalni, pedig kéne mert egyébként nincsen légkondi. Erre az egész propagandagépezet rázúdul, hogy Orbán minősíthetetlen hang nemben elküldi az anyjával, hogy háborúba rángatja az országot. Micsoda képtelenség, hogy azt mondja a karácsony, hogy háború van. Ezután ellenzéki oldalon mi történik, ahol a gondolatnak, az alternatív gondolatnak meg kéne jelennie, mindenki összeszarja magát, egyébként is a háborúról van egészen penetránsa, hogy nem beszél, és amilyen gyáván eh, kommunikál az ellenzék, és szétesik az egész ügy. Nyelvileg eh, nem képes arra egyszerű vállat, eh, problémára változtatni. Teljes, de teljesen igazad hogy, van. Hogy, eh, csak két példát mondok, ami a kedvencem. A nemzeti együttérzés, hogy mi a szentszarnak a napja, a nemzeti együtt, mik vagyunk, mi nemzeti... Együttműködés rendszere. Együttműködés rendszere, az ugye, hát a, a nemzeti uh, kirekesztés rendszere. A, hát... Rogán, Rogán Antall, a Péter, élet és halál kufáraival éreztem én magam együtt? Vagy... Ö, ö, a demokrácia, a demokrácia uh, tartalmilag az ő szájukban már effektíve és konkrétan diktatúrát, az ő demokráciájuk, a nemzeti együttműködésrendszer, minden csak nem együttműködés. A szavak is kifordultak, kifordították a szavakat. Az embereknek tényleg baszott nehéz a megértés. Uh, és ebben senki érdemben nem segíti őket most nem tudok jobb kifejezni. Ez dolog, Ugye, mert az egy nagy kérdés, hogy ők egyébként segítségre szorulnak-e, vagy a felismerés az enélkül is létrejöhet-e. De ugye, amiről ha, de beszélsz, abban az egész helyzetértékelésnek és az ahhoz való viszonyulásnak hihetetlen jelentősége van, én soha nem gondoltam volna, én a marxizmus-leninizmus tanszéki tanármat 1977-ben el tudtam bizonytalanítani, és aztán valamilyen kocsmázás során kezdte elmondani az ellenkezőjét annak, amit a jogi egyetemen tanított, abból adódóan, hogy érezte, hogy ez itt nem ment át semmilyen hídon kompon, réven a Dunán. Itt most nem ezt érzem, itt most azt érzem, hogy mindaz, amit egyébként a kormányzat tesz, az még a folyamatát tekintve talán az elején sincsen. Ja. És hogy az embereknek az ehhez való viszonyulása egészen és jelen pillanatban nem érzem azt, hogy Rogán Antal és Orbán Viktor el akar vele menni beszélgetni, és be akarják vallani azt, hogy ez az egész egy bullshit, és tulajdonképpen a helyzet az, hogy nekem teljesen igazam van. Odáig jutunk, hogy Orbán Viktor ezzel és ezt most nem nevezem, én, én nekem nem szavamjárás a göbbelzi propaganda. Én egész egyszerűen a hétköznapi cselekedeteikkel úgy tűnik, hogy elérik, hogy mint a viccben, itt esik, ott nem esik. De ha azt akarják, akkor ott esik, és itt nem esik. Éppen akkor is ott van háború, ahol ők akarják, és ehhez az emberek valami számra teljesen eszeigaz igaz a hétköznapi életük vitelét biztosítandó elkezdenek alkalmazkodni nem veszik tudomásul, az anyuk hátsó részében ott van, hogy ez nem stimmel, de miután mindenki nem akar és nem tud elmenni, nem mindenki lakik az ország nyugati végében, van, aki az életkorából, van, aki az akaratából adódóan nem akar elmenni, alkalmazkodik hozzá. Ebben az alkalmazkodásban kellene, hogy segítsen egy külső erő, ha egyébként maga az állampolgár, aki ezt megéli, nem elég erős hozzá, és ezt a gyarlór gyarlósága a én tudomásul veszem, hogy ellenálljon le. Az a helyzet, hogy egyrészt egyébként a politikai elités, ha úgy teszik, az értelmiség is, korábban esett a félelemtől ebben az országban, mint amikor muszáj lett volna. Lehet. Ez a médiával kapcsolatban eléggé nyilvánvaló, ez az egyik. A másik, nagyon kíváncsi <köhö> vagyok a vélemény ebben, az a helyzet, elhangzott már jó néhányszor az elmúlt években, hogy az ellenzéknek ki kéne vonulnia a parlamentben. Végül is most már többször meghosszabbítva ezt a rendeleti kormányzást, én kezdem azt gondolni, őt azt gondolom, meggyőződésem, hogy ennek nem is lesz se vége, se hozta, ez lényegében tekinthető egy alkotmányos pucsnak. Tehát a parlamentáris demokráciának Magyarországon vége, és miután ez megtörtént, ebből következően az ellenzéknek ki kell lépnie, ott kell hagyni a parlamentet. Tehát olyan saját személyes, közösségi személyes kockázatokat kell vállalni, ami nélkül nem fog megmozdulni a közönséget jelentős része, akiben erre van hajlam, hogy fogalmazok itt ez a gyávolság olyan szinten eluralkodott, ez a félelem olyan szinten jellemzően ott van. Néhány ezer, néhány tízezer ember leszámítva, akiket még ráadásul az ellenzék egy jelentős része, át is ad a közmegvetésnek, mert azzal szórakoztatja az Nagy érdeműt, hogy hát, nincsenek az egésznek semmi értelme, megint nem történt semmi. Ezek kérdések. Szóval nehéz nem nehéz, könnyű elverni ezeken az ellenzéki, ö, politikai szereplőkön a, a port, és azt mondani, hogy ők a felelősök, de szerintem nem ők a felelősök, az Orbánizmus a felelős. Tehát én őket következménynek látom. E, e, tehát nem arról van szó, hogy itt vannak emberek, nem teszik. Ők a felelősök, tölük től, Tőlük, tőlük hát a számon, is? tőlük kéredni. Jó, rendbe van, tehát én szívesen belemegyek ebbe, és akkor térünk erre ki. csak mondom, hogy, hogy én azt gondolom hogy hogy ennek a rendszernek természetes következménye az, hogy egy gyönge, szétesett ö, ö, ellenzék az, ami körülveszi. Ö, és továbbra is abból indulok ki, amit nekem ezek az őrségi urak mondtak, hogy a biztonság érzet. Egy olyan világban élünk, és azért, ebben. Gábor, ezt már magyaráz, de ez egy természetes következménye. Ez nem természetes de abban következménye. következmény, ter... de nem természetes. Abban az értelemben természetes következménye, hogyha egy ilyen rendszer van, én ezt, nagyon, ezt a göbbelsz, de látom, hogy te se gondolod komolyan, én egyáltalán nem gondolom azt, hogy az orbánék göbbelszhez hasonlóak lennének, vagy fasizták lennének. Hogy... Én ezeket nagyon nem gondolom. És ráadásul azt is gondolom, hogy és ebben vitatkoznék veled, mert azt látom, hogy te se gondolod, hogy, hogy, hogy itt valami valamilyen cinikus világkép épülne részükről. Én egyre inkább azt látom, hogy Orbán elvesztette a cinizmusát. Ő hisz abban, amit csinál, és ez számomra egy sokkal veszélyesebb dolog. Jobban szerettem azt az orbán akit, aki... Ők, elhitték, saját saját hazugságaikat tehát én azt látom az Orbánon, hogy ő tényleg azt gondolja, hogy van egy harmadik út, tényleg azt gondolja, hogy itt a nyugat és kelet között el lehet szórakozni, tényleg azt gondolja, hogy Magyarországnak Biztosan. jót tesz, nem ez, magának... egy nagyon, ez egy nagyon érdekes kérdés, én próbáltam propagálni, de nem nagyon sikerült. A katari beszéde, illetve adott egy interjút Katarban Igen. Orbán Viktor, abban minden kérdésre, amire egyébként itthon, tehát itthon nem lehet föltenni, de itthon nem teszik föl, ott minden kérdést föltettek, és mindenre válaszolt. De az jó, Ugyanúgy nem azért. találkoztam ennek a következményeivel, vagy az olvasottságával, mint amire te iratkoztál a Sziártunál, én Navras és Tibortól kérdeztem, ahol valójában ő azt mondta, hogy az... A nem erre, hanem arra, amit a csintalan mond a háborúval kapcsolatban, az egy értelmiségi hozzáállás, amit ő sokra becsül, de ő miniszterelnök. Ő, mint értelmi, ő nem értelmiségi, neki ebben a helyzetben döntenie kell, és ebben a helyzetben, amit ő tesz, az így kell csinálni, és közben az értelmiség csintalan ellamentálhat, de hogyha egyébként ezt az utat követné, akkor a vesztünkbe rohannánk. De, de, de, de ugye ezt az utat követik a környezetünkbe, és nem rohannak a vesztükbe, tehát ez nem igaz ez az állítás, azt kell, hogy nem mert például a lengyelek, a románok, a csehek, a szlovákok nem ezt az utat követik, csak hogy a környezetünket mondjam. És egyébként itt van egy nagyon érdekes buktatója az urbanizmusnak mert ugye ha, ha én egyáltalán nem zárom ki hogy ez az egész... Orosz mint az oroszok bukásával végződik. Én inkább erre fogadnék, ha szoktam volna bármire is fogadni, de nem szoktam. Mert összességében olyan erős sorakozik az ukránok mögött föl, nagyon helyesen meggyőződésem szerint, ami ezt átviheti az. A... Én látom Orbán Viktort, aki azt fogja mondani abban a szituációban, de... minden tevékenységgel mellett szolgál. Igen, ez lehet, hogy ő azt mondja, csak közben kialakul egy új erőtengely, amiben teljes, teljesen elszűnik, eltűnik Magyarország. Magyarország és Orbán kizárólag azért érdekes, de ezért nagyon érdekes szerintem, mert ezt a kinn is vagyok, benn is vagyok című történetet el tudja játszani, úgy tud kapcsolatokat tartani a keleti diktátorokkal, hogy közben be van az Európai Unióban, kvázi ő, nyit, egy, nyit egy szeletet ebben a rendszerben, de ha egy kialakul, kialakul egy új erővonal, ami ugye Lengyelország, egy győztes Ukrajna, Románia, Tengely, és akkor a balti államokat is hozzámondom, ez egy óriási erő. Ez Európa legnagyobb ereje létszámát tekintve. Ugye azobb, mint Német is. Ország ország és volt egy és mint... a háborúval kapcsolatban is nagyjából hasonló jött ki, mint amiről te beszélsz, hogy az oroszok egész egyszerűen hozzászoktak a háborúhoz. A kezdet kezdetén, nem tudom, hány százalékban foglalkoztat őket most a tört részében, és ezt ki is használja az orosz propaganda. Ma már arról van szó, hogy ha megbukik a Putyin, talán, de hogy a putin után is lennének olyan erők, és nagyjából az ukrán, vagy az orosz ukrán háborúról úgy beszélnek, mint a 30 éves háborúról nem biztos, hogy pont a 30 éves háborúról, de hogy ez még évtizedekig tart, vagy ki tudja mennyi ideig tart, és hány kejfejancsint fogsz tudni keresztül te erről beszélni, miközben már a sírban leszünk, és még mindig háborúzni fognak. Tehát, hogy ez, ez, ez, ez, amiről te beszélsz, ez lehet, hogy egyszer bekövetkezik, de hogy mikor, ha, nem, nem, nem gondolom azt, hogy ez olyan, van bennem egy optimizmus ezügyben, hogy talán ez Szerintem nem olyan Orbán Viktor szókál. nem gondolkodik az Orbán Viktor utáni Magyarországon, és jelen pillanatban egy 30 éves háborút feltételezve, és Orbán Viktornak egészséget kívánva. Jó. Az, az a helyzet, hogy ő gondolkodik egy küldetésben, figyeljetek ide 18 utáni választási győzelme alkalmából, annak idején a Stumpf meg a pokol írtak egy cikket, ott nem tudja hol már, akkor is emlegettem, hogy megint arról értekeztek, hogy Orbán egy új dimenzióba lépett ezzel a választási gyönyözelembel, 18, és hogy valószínűleg előbb-utóbb, ugye konstruáltak, hogy a köztársasági elnöki ambíciói lesznek, egy olyan elnöki rendszerben, ahol ő egyébként dombíjánszer, srácb, srácb, mert hogy ő neki már ez a homokozó, ez szűk, stb. stb. Tehát az Orbán tényleg úgy tekint magára egyrészt, mint egy világpolitikai tényezőre, <gül> amúgy meg ezt e, maximalizálja ennek a belpolitikai hasznát, mert az ő esetében ez a két dolog szorosan összefügg. E, mert azért tényleg egy picit csak játszunk el az gondolatas, e, sokra nem megyünk vele, de minden esetre e, közelebb kerülünk a megértéshez. Mit érne Magyarország miniszterelnöke, ha nem lenne az Unióban, a tanácsban vétójoga? semmit. Kiállhatna, elmondhatná ugyanazokat a szövegeket, az ég a világon senkit nem érdekelne. Nagyjából annyira lenne érdekes, mint Lukasenka, mint egy Unikális jelenség mint mi. valahol. Hogy? Mint mi. Igen. Hát ez, Há, mint mi. Ezért mi? hülyesség ez a huxitozás, tehát nyilván az Orbán, és egyiket abban vitatkoznék veled, hogy szerintem ő nem úgy érzi, hogy egy világpolitikai tényező, hanem azzá vált. Tehát az a furcsa helyzet, ja, hogy nem volt még ilyen a magyar történelemben, hogy egy, egy magyar vezető politikai erő, világpolitikai tényező igazodási pontá vált, a szélsőség igazodási pontjává, Orbán ma már tényleg egy valódi veszély a világdemokratái számára, mert egy példa. Tehát nem, nem vicc, az amerikai elnök választásnak tétje van, a, hogy ki hogyan visszonyul Orbánhoz. Ez ottan föl fog merülni, mint ahogy az előzőekben is már fölmerült. A, a francia elnök választásban megjelenik Orbán. Ugye Orbán képével vonulnak a, a most a lengyel ö, nagy tüntetésen, mint a, a főgaz emberek ott szerepel, ugye Orbán Viktor a, a, a többi... A, a, többi magyar, de jó, a, de a, a magyar KFOR katonákat a, a szerb titkos egy jelentős részével együtt támadó szerbek ott Otcovóban egyébként Orbán. Orbánnal, ott igen. hajkukon igen. verték tehát, a magyar katonát, tehát az, az, az a visszaigazolás, hogy ő jól csinálja. Igen, neki ez, neki ez arról szól, hogy igen, én egy megkerületetlen tényező vagyok, nem kapunk az Európai Uniótól pénzt, én, én ugye egy éve mondom, hogy ők ezt, ezt beáraszták, tehát ezt, hogy hát ez körülbelül egy évvel ezelőtt azt látták, hogy ebből nem lesz Zsozsó és hiá, mondhat neked a navrasi csakármit szerintem ők tudták, lehet, hogy neki elfelejtették megmondani, és ő harcolt kint még a fronton, ugye, mint a japán katonák, nem szóltak neki, hogy ne haragudj, de... Az Orbánnak az volt ez ügyben szerintem a koncepció, hogy megvárjuk a 24-es választásokat, ott lehet egy áttörés, ugye 19-ben is ugyanezt gondolta, a 19-es Európai Unas választás, lesz egy áttörés, lesz egy szélsőjobbos át, átrendeződés, és mi fogjuk ott meghatározni a történetet. Most, most is ezt gondolja, van. és erre játszik, és lemondott arról, hogy mi ugye most már a, a, a kedvenc minisztere, gazdaságminisztere, egy olyan kormányban vagyunk, ahol legalább 5 gazdasági miniszter van, döbbenet. Ugye? Senkinek föl sem merül, imádja az Orbán, amikor a körülötte harcolnak az ő emberei, a, hogy ki az erősebb kutya a, a buliban. Tehát összeengedi őket, és aztán marják egymást, és az végén odaáll mosolyog, vagy akkor ez lesz a megoldás, és aki meg nem, az meg megy a levesbe. Persze nem olyan rossz helyzetben megy a levesbe. Csak a, azt gondolom, hogy ez egy olyan rendszer, amit, és erre mondtam, azt, hogy természetes következménye az, az hogy ilyen az ellenzék, ahol nem nagyon van szétfeszítési lehetőség. Tehát hiába, legalább lehetne csinálni, amit mondasz. De legalább egy Vonuljon ki az ellenzék. Egyrészt te is tudod, te is tudod pontosan, hogy nem vonulnak ki mind. Tehát lehet azt mondani, mert lehet, hogy a Momentum meg a DK vagy nem tudom, nem akarok mondani, rávehető arra, de biztos vagyok ebben nem akarok. Ja, nem. Na, de innentől kezdve a dolog már is megbukott. Tudod, hogy... Gábor, ne haragudj, ha, már, ha már egyáltalán még e, szóra nyílhat a szám, és ha úgy tetszik, a szívem, hogy ilyeneket mondjak, addig már hagyd mondjam el, hogy ők a büdös Persze, pityába. Persze, nem. szebb hát, már... beszéljél szemben, Miért engem ízlögezt mindig le, amikor csúnyán beszélek? Beszéltek a műsorodban, néha öregem, hogy most vagyok a tévé előtt. Rendszeresen nem. Eloszlik négy ember között. Négy ember helyett beszélsz csúnyán. Na, visszatérve, én ugye csak az emberekhez értek, már az emberek csoportjaihoz nem nagyon értek, lehet, hogy az emberekhez se értek. Nekem visszatérő mozzanat, és ezt elmondhatom, mert nem beszélem ki, ugye, én most talán a legfelkészültebb vagyok önkormányzatilag, mert megnézek minden önkormányzati képviselőtestületi ülést, Jaj. bizottsági anyagokat nézek. És amikor megkérdezem az abban résztvevőket, ugye a parlamenttel egyre kevesebbet foglalkozom, egyre kevesebbet beszélek effektíve politikusokkal. Így hozta a sors. Ez a vetésforgó. Um, kinyírják egymást a, a nem stimmelés csimbora szúja 26-os pont vége, 27-es pont, mintha semmi se történt volna. És elmagyarázzák, hogy ez így van rendjén, holott nem szakmai dolgokban rúgják össze csupán a hanem szakmai és emberi dolgokban. Az emberi alkalmazkodó képesség, Orbán Viktor arra jött rá, és ebben sikeres, hogy az emberi alkalmazkodó képesség végtelen. Nincs határa. A másik dolog, hogy Navras és Tiborral nekem van egy nagyon furcsa, civil és nem civil kapcsolatom, de amikor múltkor a múltkori beszélgetésben azt mondta, hogy nekem ebben lehet, hogy igazam van, illetve amit ő itt most elmondhatna, azt ő szívesen elmondaná. De fogalma sincs, mint hogy a legutóbbi hasonló mondatát más orgánumok hogyan pécézték ki, és hogyan cincálták szét, ha úgy gondolom, akkor beszéljük meg ezt egy sör mellett. Na most, amikor nekem ilyen ajánlatot adnak, aminek egyébként korábban nagyon örültem volna, mert hülye voltam, mert azt gondoltam, hogy milyen nagy dolog, hogyha egy politikusan leülhetek sörözni, valójában ugyanennek az alkalmazkodó képességnek egy másfajta Olimpiai csúcsát látom. Amivel a politika mindig visszaél, de nem feltétlenül olyan mértékben, mint most. És akkor én nem tudom hibáztatni azokat az embereket, akik ennek a propagandának vagy nem propagandának bedőlnek, azokat se tudom hibáztatni, akik egyébként Szlovéniába járatják a gyereküket. Legfeljebb abban van reményem, hogy előbb-utóbb az emberek ráébrednek a saját helyzetükre, amire egyébként ráébredniük se kell, hiszen nap mint nap benne élnek, akkor tudnak hozni olyan döntést, amin ezen változtatnak, miközben nem gondolnak. Hogy négy évente kell változtatni azon, hogy mi a politikai garnitúra, mert hogy a mentők időben jöjjenek ki, azt talán mégse egy országgyűlési választás következménye legyen, és mégse úgy működjön az egész, mint a DK, aki ma már tulajdonképpen azt gondolom, hogy a teljes minisztériumot lecserélné, hogyha egyébként hatalomra kerülnének, hiszen gyakorlatilag ma már nincs olyan bírósági ítélet, amivel kapcsolatban Gyurcsány Ferenc és Népi Zenekarra nem mondja azt, hogy ők egyébként azonnal visszarakják őket a Dudyiba. De pont pont az, az a tragédia ebben, a, ebben nagyon van, amit mondasz, hogy, hogy megtanulja ez a másik garnitúra is, hogy tulajdonképpen ezt így kell csinálni. Tehát én meg vagyok győződve, hogy például, ha most lett volna valami változás, akkor az egyetemi alapítványokat meghagyták volna, csak kicserélték volna az embereket benne. Új, a klikk kapcsán mert, épp, erről van szó, hogy megborod, de vagy sem. Igen, mert hogy tulajdonképpen ez egy ez egy működő rendszer, amit látunk. De nem a rendszerrel van baj, azzal van baj, hogy nem mi vagyunk. Vagy nem mi csináljuk, igen. És ez, ez borzasztó, tehát hogy, ugye hát te is emlékszel, én is emlékszem, hogy mennyi bajok volt a mi politikus társainknak például a médiával, hogy miért pofázik ez bele, miért nem váltjuk már le azt a TV elnököt, aki ne, ne lehet olyan híradót csinálni. Hát emlékezzetek vissza, a Kossuth Rádió jött elő a, a, a Gyurcsány beszéddel tehát nem a, nem a, mit tudom én, melyik magán rá, kis rádióban, hanem az állami finanszírozott Kossuth Rádióban egy bizonyos szombaton, szeptember, mit Súdjaj. tudom én, hányadikán, e, igen, és a, a Suk Gyuri, aki ugye tudva levőleg a Fidesz egyik alapítója volt, annak idején, tehát hogy ugye közel, közel a, a, a Fidesz, tehát hogy, hogy meg lehet tanulni ezt a világot és én visszatérek arra, amit mondtál és te még nem hallottad, hogy az Orbánék arra jöttek rá, és ez az igazi trükk ebben, hogyha a biztonságérzetet ők tudják hozni, és ez, ugyanez van a, a, a gépbe is a lélege ott is az volt, hogy, hogy az az érzé, ak, akkor és ott, az az érzésük volt érzésünk volt mindannyiunknak hogy valaminek történnie kell ahhoz, hogy túléljük ezt. És ők adtak valamit, vettek, mit tudom én, hány ezer lélegeztetőgépet. Jött, emlékszem, a, itt van előttem, nem tudom, emlékeztek rá, jön a baromi nagy szállító bőing gép, oda, ott Orbán Viktor, persze állarc nélkül, működve kötelező, mászkál, jön le a gép, futószalagról a... Itt van előttem a kép, ő hozza a biztonságot. És most a háborúban is, ő teljesen gátlástalanul, de elhívja a saját hazugságait ezt fenntartom. Mondja, hogy én vagyok a békepárti, miközben ő a háborúpárti. Mert ezzel a magatartással ő az, aki ha nem áll oda az ukránok mellé, elhúzza ezt a történetet. Ha megakadályozza a segítséget, elhúzza. Ő a háborúpárti, de nem érdekes, mert a biztonságot ő hozza. Az, hogy amikor ránézek a Márkizajra meg az Orbánra egy kiélezett helyzetben, kire bíznám az országot? Erre a faszira, aki össze-vissza beszél, és egyik nap azt mondja, a másik nap azt, és látszik, hogy remeg a keze is nem tudja, vagy arra a faszira, aki azt mondja, hogy erős hadsereget építünk. Hát a mostani költségvetésben egyetlen kiemelt terület van, mindenütt megszorításunkra lehet hazudozni, tehát ez egy abszolút megszorító költségvetés. Egyébként helyzetem teljesen alaptalan, mert hogy a fenébe lett egy ilyen helyzetben, egyébként se lehet júniusban benyújtani egy költségvetés Abszurdum, hiszen December 31-én van vég az évnek. Tehát de, de ezt is megesszük, mert a biztonság érzetet adja. Mert azt üzeni nekünk, hogy ha mi vagyunk, akkor megvédjük. Ebben az a nagyon érdekes, hogy viszonylag régen beszéltünk mi is, és régen beszéltem másokkal is, ugye, az ország helyzetéről, ami a szegénységet illeti. Um, hogy azok a helyek is, amelyek ugye nincsenek felzárkóztatva, és ahol nem is nagyobb van reményük, hogy ez a felzárkózás bekövetkezik, ők se válnak ki ebből az egészből. Tehát, hogy ebből hogyan lesz egy ilyen támogató réteg, az számomra nem világos. Mert hogy ugye, amiről a Sándor beszél, hogy hogyan viszonyulunk mi az orosz-ukrál háborúra, annak sajátos megfelelője, a pázolnak egy másik darabja, a hogyan tekintünk a saját országunk szegénységére, a saját országunkban való szegényekre, és leszámítva, hogy a háborúban is vannak hangok és etekintetben is vannak hangok, az, hogy ez egyébként egy szociálisan, különösebben érzékeny kormány lenne, és hogy ez a kvázi érzéketlensége egyébként a társadalom tehetős vagy tehet Tőt, vagy tehetetlen részéből milyen reakciót vált ki. Tehát ez a reakció nem tette ezt a vezető garnitúrát ennél érzékenyebbé, akik egyébként nagyjából azt mondják Pintér Sándorral az élen, hogy mi pont annyira vagyunk érzékenyek, amennyire érzékenynek lenni kell, hiszen egyébként, ha ennél érzékenyebbek lennénk, akkor értelmiségek lennénk, és nem tudnánk megfelelő döntést hozni, és az ember csak néz és azt mondja, hogy mi van, hogy tessék, hogy... és... és másnap is fölkel kell a nap, harmadnap is, és azt mondják, hogy fiala, hagyjál minket a büdös picsába tessék, hogy akkor felzárkozzak hozzád Most már a, nekem is a, fontos fontos. a magad értelmiségi hülyeségei. A, a pontoság kedvéért nem vitatom, nem a vita kedvéért, vagy szembeállítva mondtam azt, hogy a, a, a nincs mást ahhoz képest, amit mondtál, mert egyébként ez is benne van. Hát nyilván az egész, egész ide, amit felépítették erről szól, hogy ha Orbán van, akkor van biztonság. Egyébként ehhez a szegény dologhoz, vagy szegénység dologhoz egy jó ideje azon gondolkodom, hogy legalább egy kérdést hozzá kell tenni, hogy maguk a szegények úgymond, hogy gondolkodnak saját magukról. És, és az, a, az az a benyomásom, mert nyilván nem reprezentatív, én ezzel a jelenséggel most találkoztam egy olyan környéken, ahol egyébként a gazdagság Időközintén az egészen exkluzív gazdagság és a nagyon a szintjén lévő szegénység együtt él párhuzamos. Nem párhuzamos. Most vagy párhuzam. Egy Érben, más. párhuzamos? Érben, Egymás mellett. Egymás mellett, egymás fölött, tehát mit tudom én a. Miért, a... hogy van két kezed, és így De nagyon abszurdál. Barzasztó abszurd. Az, az azt. azt Egyelőre egy elemként mindenképpen uh, el tudom mondani, akkor tekintsünk erre úgy, mint, mint az én élményeimre. Nem merek általánosítani ebben a dologban. Egyrészt uh, eszementen románozzák, szervezik és cigányozzák egymást. Tehát a megosztottságnak ez a szintje, vagy ez a, ez a, ez a léte, uh, Egyébként időnként egészen elképesztően anekdotikus. És, és groteszk és abszurd. Tehát az élő valóság. Élő valóság. Egy társadalombiztosításról szóló kocsmai vita keretében jutottunk el odáig, hogy de amikor beültem először valakinek az autójában és mentünk ki a prérire, és akkor mondja nekem a kilenc gyerekes cigány, hogy arra nem menjek, mert azokra a cigányok. Ez az egyik szintje a dolognak. A másik az az alapállás, hogy mindenki igyekszik mindenkit átverni. Minden ponton és minden szinten. És senki nem jó hiszem. A jó hiszeműség minimuma sincs, a mosolyok. De ez nem mond ellent, sem. amiről én beszélek. Hát nem De én, én beszélek. nem akarok ellent mondani, beszélgetünk, az Isten áldjon meg. Én nem mondok senkinek semmit ellent. Ezek, ezek a puzlék, ami ezt nem félek igazán közel hozzá, bár nagyon érdekes, mert a YouTube a legkülönbözőbb módon struktúrája a, a műsorokat. Tehát olyan kimutatási rendszert visszanakérdezhetek, hogy mi alapján. E, és annak függő, nem, hát az, hogy milyen korfát korfa ja. néz, ez hihetetlenül érdekes. E, de, tehát nem én vagyok benne a perdöntő, hanem alapvetően az alany. És ez hihetetlenül érdekes. De el nem tudok sokat, hogy azok a fiatalok, akikről te beszélsz, hogy... De várj, de egy kicsit még a szegénységre, egy pillanatot érjünk, szerintem ez nagyon érdekes és fontos kérdés. Ez egy érzéketlen kormány, ami 13 éve a nyakunkon van. Tehát tényleg azt gondolom, hogy Orbánik Eldöntötték, hogy ők nem tudják megoldani ezt a problémát, a magyarországi legalsóbb rétegeket, elengedték ezt a dolgot. Kifejezetten a szegények elleni intézkedések tömegét látjuk, a családi pótlék egy fillér nem nőtt, az iskola rendszer le van rohadva, és ott van leginkább lerohadva a legszegényebb. Az egyetemi Elképesztően beszűkült az egyetemre járás lehetősége, tehát iszonyatos a, a, a, a kilépés a szegénységből a fiatalabb generációnak baromira megnehezedett. Ugyanakkor az egészségügyi hozzáférésük az, így van, De ezzel együtt is egyrészt mindig elfelejtjük, hogy a szegények nem szavaznak tehát a legszegényebb társadalmi csoportok nem vesznek sehol a ezt világban. sehol. Tehát nálunk se. Tehát az az egyharmad, aki még nem ment el soha. Akkor jókor szóhozta belőle a gyerekeket. Ö, azok, azok nem szavaznak. Tehát van egy részt, egy, a lemondás mögött van egy politikai racionalitás, iszonyatosan morálisan elfogadhatatlan cinizmus, de van benne, mert őket úgyse tudom elvinni. Tehát az, amikor valaki azt gondolja, hogy a, a, majd a cigányok, nem, ez nem igaz. Tehát egy, igaz. persze egy önkormányzati választáson meg lehet krumplival venni még száz embert, és az számít. De országosan ez nem számít. Tehát a legszegényebb rétegekről le lehet mondani egy-kettő. Az elmúlt tíz évben mondjuk 2019-ig 2000, nem 10 éven, 2013-19-ig, azért ez egy jelentős idő. Egy prosperáló országban éltünk, ami prosperálás leszivárgott. a szegényebb csoportokhoz is. Tehát nem csak a, a leggazdagabb, a politika a középosztályt és a felső középosztályt célozta, és a saját gazdagokat, tehát ez a három csoport volt. De a szegényeknek is, ugye az, például van munkahely, tehát hogy munkaerő hiány, Ke keletkezett 2019-ben ebben az országban, kevés volt a, Tehát nem a munkanélküliség volt a jellemző, hanem nem volt elég munkaerő. Tehát, és ugye itt a nagy hazugság, amikor jön ez az idegenellenes bevándorló RNS szöveg, miközben jönnek a bevándorlók, hát ugye másképp nem is tud működni ez a rendszer. Méghozzá nem csak európai bevándorlók, hanem távol-keleti, más kultúrájú, Tehát minden, amit hazugságként elmondanak, az idegen ellenesség az ott a más szempontból pedig működik. Tehát tényleg volt. Egy, egy olyan jóléti építkezés, ami érintette ezeket a legszegényebeket. mindennek ellenére is érintette. Tehát nem volt okuk nem mennek szavazni, és nem volt okuk morogni. Ugye ahhoz nem kellett olyan nagyon-nagyon sokat keresni, elég, ha volt munkahelyed, hogy életedbe először visszakapjál, milliós tételt a saját bankszámládra, ha volt neked, vagy ö, ugye amikor adó visszatérítés. Ugye a gazdasági összeomlás, a, az infláció fő oka az ez. Az a pont, amikor 2022. február elején kinyomnak a rendszerbe ezer milliárdnyi plusz pénzt, ami megjelenik vásárlóerőként, ugye elindul fölnyomja az inflációt, és soha nem látott pénzt. Tehát egy a sok középosztálybeli család 1,6 millió forintot kap a számlájára. Soha életében nem látott ennyi pénzt. 500-600 ezer forint a havi jövedelmel két családban keresőnek, mondjuk két gyerekkel, ugye a papa, mama ennyit keres, hirtelen megyennük a számlájukon egy beláthatatlan pénz. Miért ne gondolnák azt, hogy ő adja meg nekem a biztonságot? Ő adja meg nekem a biztonságot. És az egész, az egész egy nagy hazugság, mert tönkre teszi a magyar gazdaságot, ugye? Az általa, az egyetlen pozitívum, ami 2021-ig ezt a borzasztó kormányt jellemezte, az az a költségvetési fegyelem. Tehát, hogy tényleges, egyrészt beszedték az adókat, ami szerintem egy nagyon Ez nagy egy előrelépés. Másrészt pedig ténylegesen figyáztak arra, hogy ne szálljon el a költségvetés. Tehát volt egy nagyon szigorú Ez Ezt ez túlja fel az Orbán, mert azt látja, hogy bajban van. Baj. Hát igen, rugja is, meg nem is, mert ugye közben amit a bankokat csinál, a, a, a, ugye az államkinyistár felé, az államkötvények felé tereli a pénzt abból adódon, hogy a banki befe, megtakarításokat plusz adóval látja el, miközben a bankszövetség ugye hiába ágál. Miért csinálsz így? Azó, hogy ah, mindenek előtt azért, mert eh, ez nagyon soká lesz. Addigra már felépül az egész felcsút, már lent az elektronos rollerekkel az aggutban lehet lesz, jönni. Az, mire ez a nagy bankba az ki fog jönni, hát ebbe ez mit, ez mit csak kutya füle, ami, amit itt megélünk. Hát micsoda, és ráadásul ez egy kis ország, amikor a, a Mészáros Lőrinc bankja 7 millió eurót, ad költsön Mészáros Lőrincnek, ahogy úgy finanszírozzák az oligarchákat ebből a bankrendszerből, hát ez a lóvé hiányodni fog, és ezek mögött már nem nemzetközi bankok állnak, a magyar költségvetés fogja ezeket a csődben, ezek a bankok, félhalott bankok, már amiket most itt létrehoztak, összevontak, megcsináltak ráadásul ezekkel a magántőke alapokkal, vagy mi a bánattal, ugye, ahol el lehet dugni a pénzt. Kockázati tőke Kockázati tőke alap. alappal. Hát itt, itt, itt olyan basz lesz, hogy lesz itt diktatúra, meg fasizmus is, Gábor. Mert nem fog tudni, mit csinálni. A hatalma megjövésére... Még egyszer, ez lesz a címe. Lesz itt? Lesz itt fasizmus, mert nem fog de tudni... Még egy más diktatúra. diktatúra, diktatúra. Igen. Mert nem fog tudni, mit csinálni, és bele fog kényszerű, sőt, még hukszit is lesz. Jó, de ezt most meg kell jegyezzem. Hukszid, huks, fasizmus. Hukszid, fasizmus, fasizmus, diktatúra. diktatúra. azért... Oldani akarod? De abban azért, hogy nem értek ezzel egyet, csak azt akartam mondani, félel, félelmes tekintettel, és én még ma nem is tehát a, a, a, a, Pedig azért én is szoktam. Tehát egyrészt, egyrészt szerintem a diktatúra elemei már megvannak, tehát ebben itt jól állunk, azt kell mondanom. Tehát az, hogy ez a társadalom, ami elvesztette az összes védekezési lehetőségét, és normális polgári demokráciára ha, ha, működő védelmi vonalak, tehát fölemésztették föl a, a, a, a azokat a ö, ö, rendszereket, amik megvédenek minket a hatalmi túlreagálástól minden szempontból. Ez szerintem önmagában megkérdőjelezi a, a polgárdemokrácia Igen. alapjait. És igazad van abban is, hogy, hogy ez már nem egy parlamentarizmus, amit itt látunk. Nem csak azért, amit mondasz, mert hogy, hogy ez az egész, most már nem tudom hány éve van ö, rendeleti de, kormányzás. Hát a Covid -a. Igen, tehát ez már három éve legalább, Igen. de lehet, hogy már több is hanem azért is, mert, mert a parlament egy nevetséges intézményé vál. Igen. Tehát nem az nem a kétharmad miatt, hanem tényleg nincsenek társadalmi egyeztetések, tényleg ne, ne, 24 óra alatt fut át bármi ezen a parlamenten, tehát tényleg az alapjai, egy, egy működő polgári demokráciák megkérdejeleződtek. Itt ebben egyetértünk. Én szerintem az Orbán nem egy fasiszta, nem, nincsenek ilyen indulatai. Nekem a fasizmus egy nagyon durva, messze menő fogalom. Az arról, arról szól, hogy valaki ki akarja írtani valamiért a másikat. Persze ennek vannak finomabb változataid, de a magyar közbeszédben ez ezt jelenti, és szerintem erről Nálam nincs az szó. A Jó, de. tudom, de a közbeszédben ezek összekeverednek, és szerintem ne, fontos az, hogy. Mert hogy ezzel a szöveggel. Azt érjük el, akik ezt mondják, mondjuk Ungári Ungvári Rudi és még sokan mások, akik az értelmiségi körökben odafigyelésre, te is odafigyelésre, hogy, hogy azok, akik egy kicsit is bizonytalanok abban, hogy ez kell, akkor azt mondják, na azért ez nem igaz. És ezért fontosnak tartom azt mondani, hogy, hogy nem érdemes túlszaladni. Amit a bankokkal művelnek, az pontosan ugyanaz, mint az árstop. Tehát egy durva beavatkozás a piaci folyamatokba, miközben a bankok egyébként nagyon tisztességtelenül járnak el, ha van ilyen fogalom. Mert azért az, hogy mekkorák voltak a betéti kamatok, miközben Milyen. a hitelkamatok, ugye 20 százalékok, -ok, a betéti kamatok, meg mit tudom én, 5-8 százalék körül vannak. Tehát tényleg át vannak verve az emberek, ja, ezen nem fognak elmenni, ez egy tévedés. A, akinek van 5 millió forintja a bank ma, nem fogja átvinni állampapírba, mert egyrészt nem érti, hogy mi ez, másrészt pedig a banknál van a folyószámlája, a banknál, Igen, meg, meg banknál van egy kis hitele. Meg változnak az állam. Jó, é, tehát azt mondom, hogy azért hagy, ez nem jelent hagy, egy ilyen összeomlást. valamit őszre is, amikor legközel folytatjuk. Arról nem beszélve, őrkény után, szabadon, hol van az előírva? Aggódsz az őszi folytatás miatt, hogy nem fogod megérni? Hát ez mind benne volt, érted? Tehát De a háború, a, a, a, a, ez, ez mindig. Jó, Adja az életben. Igyekeznek életben tartani. Örkény után szabadon, bár ez mondjuk pontos örkére nem áll. Hol van az előír, vagy az, amit a csintalan mond, hogy a fasizmus és a diktatúra és a huxit az nem kerül a magyar állampolgárok tudatában a pozitív kategóriába? Tehát mindaz, amit egyébként ma te negatívan látsz, arra azt fogják mondani, hogy ez a világ így maradhat meg, egyébként megélett a pusztulásra. Igenis, van pozitív fasizmus, van pozitív diktatúra, van élet az Európai Unión kívül, és akkor majd mi hárma megalakítjuk a csintalan horn köztársaságot, de nagyon pici lesz. gmail.com Iratkozzanak fel a Kejfell Jöncsi YouTube listájára, kövessék a Facebook oldalt, és egyáltalán köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Mikrosz,